Легенда про Святого Сперидона. У день Святого Сперидона, 25 грудня за новим стилем, сонце повертає на літо, а зима на мороз. Починаючи з цього дня, селяни колись різали птицю та кололи кабанів, готуючись до різдвяних свят. На Слобожанщині розповідали таку легенду. Був колись такий чоловік, що не боявся відьом, і називався він Спиридон. Парубком був такий гарний, що дівки так і бігали за ним. До нього горнулась одна дівка, вона й та, кісяк, а він ніяк. Одного разу він посварився з нею, а вона була відьма і сказала «Ось я тебе цю ніч задушу». Настала ніч, темна-притемна. Прийшла відьма душити Спиридона, а він не спав і почув, що вона крадеться до нього. У кішку обернулась і очима світить. Тільки скочила кішка Спиридонові на груди, а він її за хвіст та об землю бух, убив і врів закинув. Ранком люди знайшли тіло відьми, поховали і хрест поставили. А відьми, звісно, громадою живуть і одна за одну заступаються. Як довідалося відьми про таку подію, постановили розірвати Спиридона на шматки. Знову наступила ніч, ще темніша, як перша була. Спиридон пішов на могилу відьми, виліз на хрест і сів на ньому, щоб відьма не встала з гробу. Відьми зібралися що підуть до хати святого Спридона, а його вдома нема, на хресті сидить, а відьми на хресті не можуть побачити. Що підуть відьми, до могили ходять, кругом ходять, не бачать нічого, коли це убита відьма прорекла Сидить на моєму хресті, і я не можу встати». Як відьми те почули, зразу догадалися про кого річ, почали раду радити – як узяти до своїх рук святого Спредона. От одна і каже: Полетімо до Києва, до київської відьми, вона нам скаже, як його взяти. Полетіли, прилітають назад, прилетіла з ними київська відьма. А та відьма мудра була, походила, подивилася, понюхала скрізь, та і каже: Зберіть зараз 12 недогарків свічок. Спалимо хрест і візьмемо святого Спридона. Відьми почали збирати недогорки, назбирали дванадцять недогорків, засвітили і почали палити хрест. Палять ото вони, та й палять той хрест, і скоро він уже впаде на землю. Святий Спридон бачить, що біда, та й каже, Господи Боже мій, укороти ночі хоч трошки, щоб хрест не перегорів до ранку, а то мені смерть. Тільки він це сказав, а півні ку, -ку, ку Відьми розлетілися на всі боки, хто куди встиг, а святий Спиридон остався живий. Ото Бог укоротив ночі для святого Спиридона, і так воно навіки залишилося. Записано від Марії Прокопчук, жінки понад 50 років.